Petre Spirescu, zâna munților A fost odată un împărat foarte viteaz. Toate împărățiile de prin prejurul împărăției sale îi cerau sfaturi. Atât era de drept și de înțelept. Când se isca sfad între dânsii, la acest împărat mergeau mai întâi la judecată și, cum zicea el, așa se și făcea, fiindcă era judecător drept și iubitor de pace. Când fu aproape de bătrânețe, îi dărui Dumnezeu un fecior. Nu se poate spune câtă bucurie simți împăratul când a văzut că dobândi el un moștenitor. Toți împărații vecini i-au trimis daruri. Ei, numai puțin, se bucurau că vecinul lor, care îi ajuta cu sfaturi și povețele lui cele de mult folos, a dobândit un fecior. După ce se mări, îl puse de învăță carte. El era așa silitor, încât se mirau dascălii de dânsul cum de învață așa de repede. Ceea ce învățau ceilalți copii într-un an, el învăța numai într-o săptămână. Ajunsese să nu mai ai bădască ce să-i dea de învățat. Iar tată su, scrise carte împărătească la niște filozofi vestiți ca să vie să ispitească cu învățăturile lor pe fiul său. La curtea acelui împărat se afla pe atunci un vânător vestit și până să vie filozofii cei vestiți, împăratul dete pe fiul su acestui vânător ca să-l învețe meșteșugul său. După ce veniră filozofii, învăță și de la și câte în lună și în soare. Bucuria tatălui său era așa de mare unde vedea că fiul său are să fie procopsit ca nici unul dintre fiii de împărat, încât se uita la dânsul ca la soare, Iar el de ce se mărea, de aia se făcea mai cu minte și mai frumos. În toată împărăția lui și a vecinilor lui împărați, altă vorbă nu era decât de înțelepciunea și frumusețea acestui fiu de împărat. Nu ajunsese să-și răsucească mustăcioara și foile de zestre curgeau de la fel de fel de împărați, care voiau să-și dea fetele după dânsul, dar el nu voia să se însoare așa de tânăr. Într-una din zile, mergând la vânătoare, văzu o turturică care tot sărea înaintea lui. Lui îi fumilă să o vâneze. El căuta vânături mari, fiindcă nu se temea de primejdii. Era vânător meșter și viteaz. În cele din urmă, dacă văzu și văzu că tot îi sărea în cale, întinse arcul și dete cu o săgeată. El se miră prea mult cum de nu o putu omori el, căci era așa de bun vânător, ci o răni puțin în aripă, care, așa rănită, se duse de nu o mai văzu. Cum se duse Turturica, simți, nu știu cum, nu știu de ce, că îi tică ea inima. După ce se întoarse acasă, era tot cam galeș. Împăratul, văzând că tânjește său cu sănătatea, îl întrebă ce are, iar el răspunse că nu are nimic. Turturica aceea era zâna munților, care se întregostise de frumusețea lui. Ei nu-i venea la socoteală să se arate lui Aievea, ca să-i dea pricină. Și de aia se făcuse turturică și îi tot sărea în cale. Nu știa însă cum să facă, cum să dragă, ca să se cunoască cu fiul împăratului. Peste câteva zile de la întoarcerea feciorului de împărat de la vânătoare, o femeie săracă veni la curtea împărătească să se bage slujnică. Și fiindcă tocmai era trebuință de o găină reasă, o primiră. Curățenia și buna îngrijire ce da găinilor și tuturor paserilor de la cotețele împărătești, ajunseră de poveste. Împărăteasa era așa de mulțumită, încât în toate zilele spunea împăratului câte o vorbă bună despre bărbăția acestei femei tinere, dar săracă. Ea și începuse a se gândi la norocirea bietei femei. Fiul împăratului, auzind atâtea vorbe frumoase despre găinăreasă, voi să o vază și el. Într-o zi, când împărăteasa se duse să cerceteze găinile și să vadă de cotețe, merse și fiul său cu dânsa. Găinărea sa, cum văzu pe fiul de împărat, își aruncă ochii asuprei cu o căutătură așa de mângâioasă și așa de plină de dragoste, dar cu smerenie, încât feciorul de împărat se fâstăci oarecum, dară își ținu firea. Simțea că obrajii îi ard, o sudoare rece îi trecu și inima a început să-i ticăiască, de părea că o să-i spargă pieptul. El însuși nu și putea da seama ca ce poate să fie istoria asta. Plecă ochii în jos, nu zise nici cârg și se întoarse acasă. Toată curtea împărătească lua nume de bine pe această găină rasă pentru vrednicia și curățenia ei. Ea se purta cu toate slugile cu bună cuviință și nimeni nu cuteza să-i zică nici dăte te mai încolo, pentru că ea nu le da prilej de glumă. Între acestea, un fiu al unui împărat vecin, însurându-se, a fost poftit la nuntă și pe acest împărat cu toată curtea lui. Împăratul, plin de bucurie, merse la acea nuntă și luă cu dânsul și pe împărăteasă și pe fiul său. În ziua aceea, când era cu nunia fiului de împărat, la nunta căruia merse acest împărat cu feciorul său, grăinărea sa se ceru și ea de la vătaf să o lase și pe dânsa să se ducă la preumblare. Vătaful, cam râzând, îi spuse, Ce-i trebuie chelului, tichie de mărgăritar?" Apoi o lăsă, ea? Înghițind înfruntarea, nu zise nimic și plecă. Împăratul era vesel peste măsură, văzând că din atâți feciori de împărați și domni, al său se deosebea prin istețimea, boiul și înțelepciunea lui. Toate fetele de împărat ar fi voit să joace lângă el în horă. Când deodată vine la nuntă o fată îmbrăcată în niște haine, cum nici una din fetele de împărat nu avea, cosițele ei împletite cu meșteșug, și date pe spate, îi atingeau pulpele și era așa de făcută, încât ochii tuturor rămaseră la dânsa. Iacum cum veni, nici una, nici alta se prinse lângă feciorul de împărat și numai lângă dânsul jucă până către seară. Vorbiră, râseră, își povestiră fel de fel de lucruri, dară cam pe sub mână fiindcă era rușine feciorului de împărat să râză și să vorbească așa înaintea tânesu. Și apoi toți fiii de împărat își dau coate, căci băgaseră de seamă că necunoscuta tot lângă el juca. Feciorul de împărat nu mai era al său. Se mira însuși de schimbarea ce simțea trânsul, dar nu cuteza să spuie nimănui. El își pusese în gând, ca la hora din urmă ce va juca, să întrebe pe această necunoscută cine era, de unde venea, de este fată ori măritată, și se gândea că de n-ar avea bărbat să o ceară de nevastă, când pieri ca unălucă. Feciorul de împărat rămase ca un zăpăcit, se întoarse acasă, dar cu gândul era tot la dânsa. Tatăsu, văzându-l tot pe gânduri și trist, nu știa ce să-i mai facă să-l înveselească oarecum. Când, iată că îl poftesc la alte nunte de împărat, unde se și duse cu împărăteasa și cu fiul său. Ca și la cealaltă nuntă, feciorul de împărat jucă cu fata cea necunoscută și frumoasă, care venițe și la această nuntă și se prinse în horă lângă dânsul. După multe întrebări, află de la dânsa că ședea tocmai înspre partea aceea, încotro era împărăția tatălui său, doară căci nu-i zise că șade chiar la dânsul. Atunci fiul de împărat îi făgădui să o ducă acasă, dacă era singură, și ea primi. Însă tocmai când era să se spargă nunta, ea pierit de lângă dânsul din horă. se de deci, la acasă împăratul și cu ai lui, însă fiul lor se topea de în picioarele și nimeni nu știa din ce pricină. Deși se făcuse vâlvă că feciorul de împărat este îndrăgostit cu o zână, el însă se apăra înaintea tatălui său că nu știe la sufletul său nimic. Toți vracii și cititorii de stele se aduseră și nimeni nu știu să-i ghicească răul de care suferă. Unul din trânșii zise că e teamă să nu dobândească lipici. Între aceasta împăratul fu poftit la o altă nuntă de împărat, unde nu voie să se ducă, fiindcă inima lui nu era de veselii, ci se îngrija mai mult de fiul său. Dar dacă văzu că fiul său atâta stăruiește, îi făcu voia. Acesta porunci la niște credincioși ai săi ca să aibă pregătit la îndemână câteva cazane cu zmoală, să le fiarbă în ziua nunții și, când va fi în deseară, să aștearnă pe drum smoală. După ce puse la cale toate acestea, se duse la nuntă. De cum începu hora, fata cea frumoasă și necunoscută veni ca din senin și iară se prinse lângă dânsul. De-astă dată era gătită și mai frumos. Avea niște haine de la soare te putea uita, dar la dânsa ba, Jucă feciorul de împărat și se uita la dânsa ca la un cireș copt. Și de asta dată o întrebă și ea îi răspunse tot cam în doi peri. Îi făgădui și acum că îl va lăsa să o ducă acasă. Când funde seară la ora cea mai din urmă, pierii ca o măiastră de lângă dânsul. Nu se poate spune cât de mult se mâhnie el. Căzu la pat și zecea fără să-i poată ajuta cineva. Tatăsu ar fi dat nu știu cât aceluia ce-ar fi putut să-i tămăduiască copilul. Când, iată credincioșii lui venire cu un condur. Măiastra, dacă se înnămoli în smoală, mai bine lăsă condurul acolo decât să întârzie. Atunci, feciorul împăratului trimise pe credincioșii lui să umble din casă în casă și să puie pe toate femeile să se încalțe cu acel condur. Și la care s-o potrivi, aceea să fie soția lui. Tatăsul se învoie și el la această hotărâre. Se duse rădeci credincioșii lui. Ocoliră toată împărăția. Cercară toate femeile condurul. Și la nici una nu se potrivi. Auzind feciorul de împărat una ca aceasta, se îmbolnăvi și mai rău. Apoi porunci ca să încerce și femeile din curtea împărătească. La nici una nu se potrivi. Nu mai rămase decât găinărea sa, pe care o uitaseră. Dar împărătea sa, aducându-și aminte de dânsa, îi porunci să se încalțe și ea cu condurul. Când îl trase la călcâi, părea că fu de acolo. Era turnat pe piciorul ei. Ea începu să și a tăgădui că nu era condurul ei. Feciorul de împărat, cum auzi, porunci să-i o aducă și cum o văzu strigă. Aceasta este mamă! Ea, deși tăgăduia, dar întețită de rugăciunile împăratului, ale împărătesei și ale fiului lor, în cele din urmă mărturisi că ea este stăpâna condurului. După ce-i povesti că este zână măiastră, că îl îndrăgostise de când îl văzuse la vânat, că el rănise o turturică și că acea turturică era ea. Și dacă nu s-a arătat lui așa cum este, a fost că devalua un bărbat, un om de pe pământ, toată puterea ei piere. Mai spuse că, spre al putea vedea mai adesea, intrase să la dânsii și că tot ce făcuse era numai pentru dragostea lui. După aceea ieși la scară, bătut de trei ori din palme și iată o trăsură, fără să fie trasă de cai, că veni. Ea își luă zestrea numai de scumpeturi din trânsa, apoi, curgându-i și roaie de lăcrăm din ochi, se întoarse și spuse veciorului de împărat, iată pentru dragostea ta mă lepăd de puterea mea cea măiastră numai și tu să mă iubești precum te iubesc și eu Dete drumul trăsurei și rămase lângă fiul împăratului care în scurt timp se făcu sănătos apoi făcură o nuntă de ale împărătești și după moartea tatălui său rămaseră ei în scaunul împărăției și domnesc și astăzi dacă nu vor fi murit și eu încă le cai pe oșa și vă povesti dumneavoastră povestea așa. Sfârșit.